Завършваме това издание на Хоризонт до обед с голямата тема за езика на омразата и как от думи се преминава към действия на омраза, ако институциите остават безразлични. Мрачен повод дава случилото се на стадиона в понеделник вечерта на матча Англия-България. Ще говорим за правата на младсинствата, на хората с различен свят на кожата или различна сексуална ориентация. Неонацистски поздрави, маймунски знаци, расистски из... изпълнения и изтъпления. С това ще се запомни за огромно съжаление участието на България в квалификациите след матча с Англия. Група футболни хулигани, които виждаме и виждахме в още първите шествия на Луков марш сега показаха своите лица и жестове от трибуните на стадиона и снимките им обиколиха световните медии. На практика, замествайки и изтривайки всички различни човешки лица на български граждани, каквито сме всички ние останалите, държавата се стресна, премьерът поиска оставката на шефа на Футболния съюз, той я подаде, но остава въпросът, разпознават ли институциите у нас, Расизма. Що е расизъм и има ли той почва у нас? Явно и медиите сме в дълг по темата. Как се разпознава расистският език и езикът на омразата? Един от аспектите сега ще е в центъра на нашия разговор с следващите ми гости. Михаил Томасов, лъгъпът активист от Русия, който е в България по покана на фундация Фридрих Науман, също така известна като фундация на свободата, доколкото Фридрих Науман е германски философ и либерален политик, изключително държащ на понятието за индивидуалната свобода. За това съм поканила и пети Диогерова от фундация Фридрих Науман, за право да разчитаме на Владимир Бернер. Добър ден! Добър ден! Първо, преди да попитам Михаил, как се чувстват малцинствата и сексуално различните в Русия, кажете, според вас има ли връзка между расизма и отношението към хората с различна сексуална ориентация, голямата група на ЛГБТ хората? Може би да помоля Петя първо. Разбира се, всяка форма на мълцинство много често е а, така, обект на нападки и на нетолерантно отношение. И от нас зависи, от личната ни отговорност зависи как ние ще се отнесем към а, подобни а, прояви. Това е част от възпитанието ни, това е част от израстването ни като личности и като общество. Важно обаче и какво правят институциите. Казахте ми, че имате интересен пример от а, Румъния. А, не мога да давам оценки на институциите, нещо не е наред, но а, по повод на мача в а, понеделник и това, че а, директор на Български футболен съюз а, си подаде оставката, защото премиера му я поиска, а не защото а, той смята, че нещо нередно се е случило на стадиона. А, Мога да ви разкажа интересен случай с Румънския футболен съюз. Румъния също а, е а, така наказана за а, същите маймунски знаци по време на матч преди известно време. Но там подходът е по-различен. Какво правят румънците? А, ние от 3 години работим с Румънския футболен съюз. А, точно по... А, линия на а, борба с езика на омразата, с а, това, че а, всичко това, тази енергия от хората, които са на стадиона, може да се обърне в много позитивна посока, в посока на лидерство, на толерантност, на а, честна игра. И а, през тези три години се обучават различни а, хора, които са а, много отдадени на футболната игра. Те са известни, те не са толкова известни, това са млади хора, а, писатели, певци и те започват да обучават и младежи след това. Стига се до там, че има младежки съвет към Румънския футболен съюз, като техния председател. Те са избрани от най-добрите от тези обучения, които са проведени. Е в ръководството на Румънския футболен съюз. Какво правят румънците вчера, когато играят с Норвегия? А, наказанието е да няма никакви фенове на стадиона, но има едно допълнително правило на УЕФа, че деца обаче а, могат да присъстват на стадиона и а, на всеки 10 деца трябва да има един възрастен. Така на стадиона има 27 000 деца и а, 3 000 а, възрастни, които се грижат за това. И а, това се случва благодарение на тези обучения, които се провеждат последните 3 години и с това Румъния успява да изчисти или поне да се опита да подобри репутацията си и с това Румънския футболен съюз търси решение на, пров... на подобни провокации, защото явно сходството с маймунските знаци в Румъния и в България е едно и също. Така че има решение когато има желание. Ако новия новоизбрания председател на Българския футболен съюз има интерес, може да се обърне към нас и да го свържем с колегите ми в Румъния. Този проект печели миналата година награда на УЕФА за растеж като добри практики. Това е интересно, което казвате. Аз се питам обаче как може да стигне до съзнанието и до душата на хората от институциите проблема с расизма, защото ако част от тях наистина смятат, че различният цвят на кожата прави един човек под човек или по-низко качество човек, тогава очевидно имаме проблем, но а, този проблем а, е наистина сериозен, да попитам, Михаил, как се чувстват мълцинствата и сексуално различните в Русия и дали според него има връзка между расизма и отношението към а, хората от лъгъпът общностите. Спасибо за вопрос Благодаря ви за този въпрос. Положението на хората от опозността на ЛГБТ в Русия не е най-доброто. Смятам, че в някаква степен ние сме леко по-зле, отколкото... Тези хора в България и разбира се връзката между хората, които смятат, че определени биологични и физиологични признаци на човека му дават предимства в обществото, разбира се това бивляло и на общността ЛГБТ. Мы сейчас, uh, Сега ние не не виждаме ние, uh, не в том расизма не в чистата му форма, в, Германия, в каквато да, във той съществува в фашистска Германия. Често чуваме думи за, за цивилизационни несъвпадения, нещо, което е равностойно и смятаме, че ако има някакви ценности, които не принадлежат на нашата общност, на нашата нация, на нашата националност, е същото като да Сана говорим, сте, че в, в нашата националност няма абсолютно такива неща, прави. въпреки с това абсолютно не е абсолютно невярно. Всъщност препратката към нацистска си... Германия а, е важна. А, има какво да а, се получим от опита на нацистка Германия и, и това докъде води унищожителната политика по отношение на мълцинствата, защото знаем, че в а, а, лагерите на смъртта са пращани не само хора от еврейски происход, но също така и а, хора с различна сексуална ориентация, хомосексуални хора, а, хора принадлежащи към ромската, ромските общности. Но да ви попитам, Михаил, накратко да ни разкажете вашата история. Вие основавате Лъгъбът движението в Самара като отговор на един закон, така наречения Милонов акт. Какво е това? Законът на Милонов е проект, е проект който беше прият през 2013 година в който се казва, че описвати не люди, може да бъдат описвани хората с нетрадиционна сексуална ориентация как людей, как, как людей, като положителни личности перед, а, детьми. пред децата. Это такой, как бы, трюк, Това е един такъв да го, трик, а, с кунша на люди, който се забранява да се говори за тези хора по принцип. И това е свързано с прилагането на закона, според който всяка проява на нетрадиционна сексуална ориентация, проявата на всякакви човешки чувства се преследва от закон. Миналата седмица ние имаме социална мрежа в контакт, може и в България да се използват тази мрежа, може би, и съдът взе решение да бъде затворена нашата група от 73 хиляди души поради това, Но че имам, това е може дни, да навреди на децата. Ние разбираме, че, че децата са навсякъде да и ни парадо, на практика бяхме лишени това, от възможността как, да разпространяваме истината така, за това какви са тези хора, как трябва да бъдат възприемани. Различават ли институциите езикът на омраза като потенциално опасен и като подбуждащ към действия или на практика го насърчават? Въпросът ми е всъщност и към двамата, но нека първо да чуем как изглежда в Русия отговорът на този въпрос. К съжаление да, властите не признават такова понятие. Съществува такова понятие, но то не е формулиране. Няма ясно понятие какво се крие за този термин. Ние направихме много, за да формулираме по-точно този термин. Правителството властите не искат да се занимават с това и практически не само езикът на омразата създава едно такова отрицателно отношение към хората с неитрационна ориентация, но и отношението на правителството към такива сериозни случаи, като в Чечения, срещу хората от ЛГБТ, общността, те не се признават тези престъпления. Всички престъпления, свързани с нетрадиционната сексуална ориентация, правителството предпочита да ги представя като хулигански действия. И фактически става въпрос за примълчаване. Трешната всъщност убива. Всъщност ставате ли а, обект на посегателства? И на физически атаки, заради своята сексуална ориентация. И чувствате ли се защитени а, в страната, в която живеете, Да, в Русия? Все ЛГБТ или только я? Дали сте въпрос за цялата общност и така? Как похатите, как Конечно, потенциал... Разбира се, такава заплаха съществува постоянно и това не съдейства действа за не един добър живот, когато постоянно можеш да очакваш нещо да се случи, но на практика към хората с нитрационна ориентация, на практика всеки ден се извършват такива престъпления. Ние осъществяваме мониторинг на такива престъпления всеки ден, като минимум Двама душа в Руси се сблъскват с такива прояви. И това е само върха на айсберга, защото далеч не всички са готови да говорят за такива престъпления, но не се страхуват да заявяват за своята сексуална ориентация и проблемът е много сериозен. Сега да попитам петия. Петя Дюгерова от фундация Фридрих Науман, по чиято покана Михаил Томасов е в България. От тук той пътува към Белград, доколкото разбрах. Защо решихте да правите това сравнение между гей-парадите в София, Белград и Тбилиси? Тръгнахме а, да правим това сравнение с а, идеята, че в а, международната общност много малко се знае какво се случва в а, тази част по света. В контекста на България като член на Европейския съюз, а, за а, западните ни партньори, а, това е, щом страната е член на Европейския съюз, проблеми няма свързани с демокрацията. Обаче нещата не са точно така. А, включихме Грузия, защото тази година беше а, първия Тпилиси Прайд. Той не можа да се състои в планираното време, защото тогава избухнаха протестите в Тпилиси като а, реакция на един руски политик от руската дума в а, а, парламента на Грузия. Пре да се случи по-късно, но това е а, нашата форма да насърчим и да подкрепим човешките права в а, Грузия. Белград е интересен казус, защото министр-председателя е и човек, но тя не, не подкрепя много общността, следвайки други интереси. Да, това всъщност е много любопитен случай, защото не просто за първи път жена е министр-председател в съседната на нас държава в Сърбия, но тя е и част от лъгъбата общността. Много хора казват по повод гей-парадите, че нямат нищо против различната сексуална ориентация стига да не се демонстрира за права и стига те да не демонстрират. Затова ми е много интересно няма ли да е по-лесно на гей-хората да следват този Съвет. Особено когато се чувстват застрашени в тяхната физическа сигурност. Михаил? Това е един едновременно и прост и сложен въпрос. Обикновено политиката на скриване в някои случаи би била уместна, но проблемата е там, че живота ви е даден само веднъж. Колко дълго смятате да се криете? Въпросът за омразата се отнася не само към лъгбата, а към жените към хората с друг цвет на кожата, тека да се крият, ако е черен на цвет или пък има друга линия на очите. Какво да се прави в този случай? Смятам, че дневният ред на обществото трябва да е друг. Как да живеем заедно, свободно, равноправно, а не така, че някаква част от хората да се крият зад оградите. Да не забравяме, че прайда сам по себе си е а, политическа демонстрация за права, за равни права. И на второ място е а, купон на а, разнообразието и цветността. А, празненството е а, подпомага борбата за а, човешки права. В а, нашата работа и ни с вас много пъти сме си говорили за това, че няма полити, политици в България, които да а, застанат и да подкрепят ЛГБТ и хората, които са накоплаци, които отиват и гласуват. А, никой не смее да, а, да ги подкрепи. А, миналата година за Деня на човешки права успяхме да направим а, дискусия, в която да привлечем а, двама депутати от две политически партии което го казвате като нещо изключително, вървим към финал на този разговор, за да затворим кръга от въпроси, се връщам към този мрачен повод който цитирах в началото Расизмът и езикът на омразата само репутационен проблем, проблем ли са? Защото ние видяхме тази остра реакция на премьера едва обаче след като световните медии показаха лицата на а, този вид а, расизъм по български, на един български стадион. Това само въпрос на имидж на страната и на репутация ли е? Не е само въпрос на съдържание, въпрос на менталитет и въпрос на отношение към света. Ако сърцето ти е изпълнено с омраза, няма как да обичаш и да бъдеш добър към хората. Михаил, последният ми въпрос към вас е същия. За да се каже, че а, една демокрация е истинска демокрация, може ли да се пренебрегне въпроса за отношението към различните? Хората с различен свят на кожата или с различна сексуална ориентация? Друго... То е очень просто ответ. Uh, въпросът, отговорът е много ясен. Не, разбира се. Благодаря Ви за споделеното от Вас, Петя Диогерова от Фундация Фридрих Науман и Михаил Томасов, руски ЛГБТ активист.